Розділ 15. Знову чутки. Якось увечері після похорону пані Майри Мюрей із того боку Затоки, пана Корнелія і Марі Ванс зайшли в Інглссайт. Було кілька тем, які пана Корнелія прагнула обговорити, щоб зняти з душі тягар. Попервах слід було, звісно, висловити думку про похорон. Цю розмову завели Сюзен і пана Корнелія. Ен зазвичай не брала участі в таких похмурих бесідах. Вона сиділа осторонь, споглядаючи осіннє полем'я жоржин у саду і сонно рожеву гавань, забарвлену вересневими сутінками. Марія сиділа побіля неї, смиренно вимахуючи шпицями. Серце Марі Ванс було в долині райдух, від якої линув веселий приглушений сміх. Та пана Корнелія чіпко стежила за кожним рухом її пальців – Перш ніж іти дивитися, вона мусила зв'язати певну кількість рядів своєї панчохи. Мері в'язала, припнувши язика, проте нашорошивши вуха. Ніколи не бачила такої гарної небіжчиці, замислено мовила пана Корнелія. Майра Мюрей завжди була красунею. Вона з Лоприцьких корі, а ті всі були славні на вроду. «Я сказала їй, коли минала труну, бідолашна, вигляд у тебе гарний, то я сподіваюся, на небесах тобі теж добре», – зітхнула Сюзан. Вона майже не змінилася. Сукня на ній була чорна, сатенова, та, що вона вбирала 14 років тому на весілля своєї доньки. Тітка валіла їй відкласти ту сукню на похорон, а Майра засміялася і каже, «Хай мене в ній поховають!» «Але доти, тітонько, я ще не її натішуся!» І вона таки дотримала слова. Майра Мюрей була не з тих, хто має звичку ховати себе живцем. Часто після того я бачила, як вона веселиться в ті сукні десь у гостях і казала собі Красуня, ти, Майро, і плацяся тобі личить, але, напевно, буде тобі з нього саван». «Бачте, пані Еліот, моє пророцтво здійснилося». Сюзен знову тяжко зітхнула. Вона вбивалася своїм даром проводиці і невичерпно цікавою темою для розмови. Я завжди раділа, коли бачила Майро, мовила пана корнелія. Вона була весела і житєрадісна. Щойно потиснеш їй руку уже й самому легше на душі. Майра в усьому віднаходила світлий бік. Це правда, притекнула Сюзен. Її совиця розповідала, коли лікар сказав Майрі, що нічим їй не завадить, і вона вже не оклигає, та жваво відповіла. Добре. Коли так, що варення я вже не варитиму, і осіннього прибирання робити не мушу. Я завжди любила портитися в домі навесні, а восени терпіти не могла. Ну, та на щастя, цього року вже так не буде. Хоча дехто вважав би її геть легковажною, пані Еліот. І мені здалося, що тій зовиці було за Майро ніби як соромно. Вона сказала, що Майра через хворобу дещо з розуму спала. Але я відповіла їй. Ні, пані Мюрей, не тривожтеся. Просто Майра на все вміє поглянути із кращого боку. Її сестра Луела була зовсім не така, озвалася пана Корнелія. Жодного світлого боку ні в чому не бачила, лише чорне і відтінки сірого. Онде скільки років запевняла, що вмре наступного тижня. Скоро вже я зніму цей тягаз з ваших пліч, казала вона своїм рідним зі стогоном. А коли хтось із них наважувався мовити слово про свої наміри на майбутнє, вона знову бралася стогнати. «Ох, тоді вже я вас покину!» Коли я бувала в них, то завжди притакувала на це, і вона навісніла. Аж майже околеговала на кілька наступних днів. Здоров'я її відтоді поліпшилося, а душа шеї вона досі нидіє. Майра була геть інакша. Завжди вміла розрадити інших, словом чи ділом. Може, то якось пов'язано з їхніми чоловіками. Луелла взяла собі лютого і навіженого, повірте мені. А Джим Мюрей був навіть пристойний, як на чоловіка. Нині він стояв оббитий горем. Не часто я співчуваю чоловікам на похорних дружин. Але Джима Мюрея було шкода. Не дивно, що він був смутний. Де ж йому знайти собі іншу таку, як Майра, підхопила Сюзен. Та він, певно, і не намагатиметься. Діти вже виросли, Мірепель сама дасть раду з господарством. Та хто знає, що спаде на думку в дівцю. Принаймні, я і вгадувати не беруся. Тяжко буде без Майри в церкві, мовила пана Корнелія. Вона встигала безліч справ упорити. Ніколи ні перед чим не спинялася. Коли перешкоди були нездоланні, вона їх обходила. А як обійти не могла, вдавала, що їх не існує. І незрідка виявлялося, що це так і є. «Я нічим не журитимуся, аж до кінця своєї земної мандрівки», – сказала вона мені якось. «Ну от, тепер її земна мандрівка завершена». «Ви так гадаєте?» – раптом озвалася Енн, виринаючи із замрії. «Я не можу уявити, що її мандрівку завершено». «Невже ви думаєте, буцім вона сидить, склавши руки? Палка, допитлива натура, що завжди вважала життя захопливою пригодою». Ні. Я певна, що по смерті вона відчинила двері і вийшла у... у... у нову дивовижну пригоду. Можливо. Можливо, згодилася пана Корнелія. Бачите, енрибонько, я і сама ніколи не поділяла цієї доктрини вічного спокою. Хоча, надіюся, мої слова не здадуться вам єресю. На небесах я хочу мати ті самі клопоти, що і на землі» і небесні замінники пончиків та пирогів, щось, що я муситиму пекти. Звісно, часом усяка людина втомлюється, і що старша вона, то сильніша і утома. Та, думаю, усі втомлені встигнуть іще відпочити, доки мене життя вічне, окрім хіба ладарів чоловіків. «Коли ми з Майрою знову зустрінемося», – мовила Енн, «я хочу бачити, як вона легко йде нам на зустріч, сміючись так само весело, як тут». «Ох, пані блайдорогенька, – жахнулася Сьюзен, – ви ж не думаєте, наче Майра сміятиметься у світі прийдешні?» «А чому ні, Сьюзен? Гадаєте, ми будемо там плакати?» «Ні-ні, пані блай ви не розумієте. Я думаю, ми не будемо там ані плакати, ані сміятися. А що ж ми робитимемо тоді?» «Тоді, – відказала заскочена Сьюзен, – я так собі думаю, пані блайдорогенька, що ми зберігатимемо поважний і святобливий вираз». «Невже ви вважаєте, Сьюзен?» – цілком серйозно проказала пані Блайт. «Що я чи Майра Мюрей, могли би постійно мати святобливий вираз?» «Постійно, Сьюзен?» «Ні», – неохоче визнала Сьюзен. «Напевно, ви обидві зрідка будете там усміхатися. Але я ніколи не погоджуся з тим, що на небесах хтось сміятиметься. Мені, пані Блайт, дорогенька, сама лише думка про це видається гріховною». «Вернімося на землю», – мовила пана Корнелія. «Хто тепер учителюватиме в недільній школі замість Майри?» «Відколи та хворіла, її заступала Джулія Клоу, але взимку вона переїздить до міста, отже мусимо знайти когось іще». «Я чула, що дружина Лорі Джемінсона хоче обійняти цю посаду», – відказала Енн. «Вони із чоловіком сумлінно ходять до церкви, відколи переїхали сюди з Лобриджа». То попервах, – недовірливо буркнула пана Корнелія, – заждіть, хай мене бодай рік. Вона така ненадійна, ця пані Джеймісон, – серйозно озвалася Сюзен. Раз була вмерла, а як рідня поклала її на стіл, щоб зняти мірки для льотрони, ожила. Бачите, пані байдорогенька, такій людині ні в чим довіряти не можна. «Ану ж, як виявиться, що вона методистка», – докинула пана Корнелія. «Я чула, що в Лобриджі вона ходила до методистської церкви, так само часто, як до Пресвятерянської. Тут я її на цьому ще не заскочила, та все одно, мабуть, не варто запрошувати пані Джемісон на посаду в недільній школі. Але так чи так, ліпше її не кривдити. Ми втрачаємо надто багато парифіян. Хтось омирає, хтось на щось ображається. Онде де і пані Девіс покинула церкву, і ніхто не знає чому». Вона сказала опікунам, що не пожертвує більш цента на платню панові Мердіту. Усі вважають, що втім вині його діти, але я чомусь так не думаю. Я допитувала Фейт, у чому річ. Та все, що вона розказала, буцім недавно пані Девіс прийшла до їхнього батька начебто в доброму гуморі, а після розмови пішла страшенно розлючена. Ще й обізвала малих урвителями». «Урвителями, бач», – обурлася Сьюзен. «Невже вона забула, що її дядька з матерного боку підозрювали отруєння власної жінки? Не те, щоб це було доведено, пані Блайдорогенька, і не варто вірити в усі чутки, але якби то в мого дядька жінка померла без жодних на те причин, я остереглася б невинних дітей називати урвителями». Уся біда втім пояснила пана Корнелія, що пані Девіс жартувала пан Отцеві найбільше з усіх. Тож, як не крути, це величенька втрата. А коли їй удасться намовити і Дугласів проти пана Мередіта, йому доведеться поїхати. Вряд чи пані Девіс матиме вплив на Дугласів, із надією припустила Сьюзен. Родичі терпіти її не можуть. Та всі вони за родину стіною стоять. Зачепиш одного – зачепиш усіх. Без них ми не впораємося, це ясно. Половина платні надходить від них, хай які вони є, та вже ж не жадібні. Норман Дуглас жертвував сотню на рік, доки ще не покинув церкви. «А чому він її покинув?» – запитала Ен. Сказав, що один зі старост обдурив його на продажі корови. Ось уже 20 років він не відвідує церкви. Жінка його ходила, доки була жива, бідолашка, та він дозволяв їй жертвувати хіба цент щонеділі. Її це так принижувало… Він не був їй добрим чоловіком, хоч вона ніколи і не нарікала, та вигляд мала зацькований. Тридцять років тому Норман не побрався з тією жінкою, що хотів, а Дугласи не люблять одовольнятися другим сортом. Хто була та жінка? Елен Вест. Вони не були заручені, але два роки повсюди ходили разом, а тоді посварилися. Хто знає чого? Мабуть, через якусь дурницю. «Норман охолонути не встиг, як одружився з Естер Ріс. Я певна, просто щоб розіслити Елен. Хіба не типовий чоловік?» Естер, миладушенька, сили волі мала небагато, а Норман знищив і ту, що була. Надто вже покірну жінку він узяв, коли потребував такою, що протистояла б йому. Елен тримала б його під закаблуком, а він любив би її за це ще сильніше. Він зневажав Естер, повірте мені, бо вона в усьому йому поступалася». «Я часто чула, як він казав іще замолоду, мені треба жінки кусливою, щоб у гарячому купана, це головне». Або ж любив ту, що не здатна і густі сказати киш. «Хіба не типовий чоловік?» Різи всі, мов трава. Ворушаться з проквола, але не живуть. «Расел Різ, коли женився вдруге, узяв обручку першої жінки», – згадала Сюзен. «Це, пані, бла дорогенька, надмірна ощадливість, як на мене». А його брат Джон поставив собі надгробок на цвинтарі по той бік затоки. Вибив на ньому все, крім дати смерті. Ходить тепер щонеділі і малується. Іншим то невелика забава. А йому? Бачите, отак. Ну, але кожному своя втіха. Що ж до Нормана Дугласа, то він сутий безбожник. Наш попередній пан отець спитав був у нього, чого він до церкви не ходить. А той відповів – «Жінки там потворні, пастори, Надто багато потворних жінок! Я хотіла б до нього якось і сказати, пишно і урочисто, згадай про пекло!» «О, Норман не вірить у пекло», – мовила пана Корнелія. «Надіється на смертнім ложі, він збагне, як помилявся. Мері, ти зв'язала свої тридюйми, можеш півгодини погуляти з іншими дітьми». Мері не довелося просити двічі. Вона полинула вдолину райдух, мов на крилах, і негайно переказала Фейт Мердіт усе, що чула про пані Девіс. «І пані Еліот каже, що вона намовить усіх дугласів проти вашого татка, і ви поїдете геть, бо він не матиме тут платні», – завершила свою промову Мері. «І я не знаю, коли чесно, що тут можна вдіяти». Якби старий Норман Дуглас вернувся до церкви і жертвував би на платню, було б незле, Але він не вернеться, і всі Дугласи підуть. І ви поїдете геть». Того вечора Фейт лягла спати з тяжким серцем. Думка про те, що їм доведеться поїхати із Глена, була нестерпна. Ніде в усьому світі не знайти їх таких приятелів, як Блайте. Її сертенько боліло ще тоді, коли сім'я поїхала з Майвотера – Фейт пролила немало гірких сліз, прощаючись із тамтешніми друзями та домом, де жила і померла її мати. Вона не могла спокійно думати про нову, ще тяжчу муку. Вона не могла покинути Глен і Любу до Райдух. І цей дивоважний цвинтар. «Жахливо бути тонькою пануця», – плакала Фейт у подушку. «Щойно приймешся десь, як тебе вже видирають із корінням». «Ніколи! Ніколи не вийду я заміж за пастора! Хай який гарний він буде!» Фейт сіла у ліжку і визернула у віконце, довкруж якого сміялися пагони винограду. У непорушній ночі було чути лише тихе дихання уне. Зненацька Фейт стала самотньою і страшно. По підзорюної небесної лукою лежав осінній глен Святої Марії. По інший бік видоланку в спальні Нен і Ді Блайт мерехтів вогник, і ще один блимав у Волтеровій кімнаті. Федь припустила, що бідолашному Волтеру, певно, знову розболівся зуб. Потім вона зітхнула, ледь заздрісно подумавши про нен і ді. У них була мама і власний дім. Вони не мусили переїздити з ласки людей, які хтось на чого ображаються і кличуть інших урвителями. А поза гленом, між безшелесних сонних полів, тріпотів інший вогник. Фейт знала, що то світиться в домі Нормана Дугласа. Подейкували, бо він цілі ночі просиджував над книжками. Мері сказала, що все було б добре, якби тільки він повернувся до церкви. А чому би ні? Фейт споглядала велику зорю, низько навислу над гостроверхою високою ялиною у дворі методойської церкви, коли її осяяла думка. Вона знала, що треба зробити. І вона, Фейт Мередіт, зробить це. Усе буде добре. Фейд полегшено зітхнула. Відвернулася від темного, смутного світу і згорнулася калачиком у ліжку поряд з уною. Розділ 16. Зуб за зуб. Прийнявши рішення, Фейд одразу взялася до справи. гаючи часу наступного ж дня після школи, вона подалася в село. Біля пошти її наздогнав Волтер Блайт. «Мама просила мене зайти до пані Еліот, мовив він. А ти куди зібралася, Фейд?» «У церковній справі», – зверхньо відказала дівчина. Більше вона нічого не повідомила, тож Волтер відчув себе ображеним. Кілька хвилин вони йшли мовчки. Теплий вітряний вечір пахнув загуслою сосновою живицею. Поза дюнами лежали ясно-сіре море, спокійне та прекрасне». Гленський струмок ніс за течією флотилією багряну золотого листя, наче вервечку казкових човнів. Скошене житнє поле Джеймса Різа, налите призахідними рожевими мокоричними барвами, обсіло вороння, поважно обговорюючи добробут воронячої держави. Зненацька феть порушила їхнє засідання, видершись на паркан і кинувши в них уламком старої жердини. Повітря сповнилося ляскотом чорних крил та розлюченим карканням. «На що ти це зробила?» – докірливо запитав Волтер. «Їм же було так добре!» «Ненавиджу ворон!» – безтурботно озвалася Фейт. «Вони такі чорні і хитрі. Я аж відчуваю їхнє лицемірство. Знаєш, вони крадуть яйця із гнізд у маленьких пташок. Я сама бачила весною на нашій галявині. Волтере, а чому ти такий блідий? Учора знов зуб розболівся?» Так, здригнувся Волтер. Жахливо. Я не міг заснути. Ходив кімнатою кімнату і уявляв, що я давній християнський мученик, якого катують за наказом Нерона. Це трохи допомогло. А тоді мені стало так зле, що я вже нічого не міг уявляти. Ти плакав? – стурбовано запитала Фейд. Ні. Та я лежав на підлозі і стогнав, – зізнався Волтер. Тоді прийшли дівчата, і Нен дала мені каєнського перцю, щоб покласти на зуб. Але стало ще гірше. А Ді потримати в роті холодну воду. Я не міг цього знести. І вони покликали Сьюзен. А Сьюзен сказала, що то мені добра наука за те, що я напередотні сидів на холоднім горищі і базграв дурниці. Але потім розпалила в печі і дали мені пляшку з гарячою водою. Я приклав пляшку до щоки і мені попустило». Тоді я сказав Сьюзен, що мої вірші – то не дурниці, і не їй про це судити. А вона сказала, хвала небесам, що їй про поезію таки невідомо нічого, крім того, що все це брехня. Але ти знаєш, Фейт, що це не так. Ось чому я люблю писати вірші. У них можна сказати істину правду, яка не буде правдою в прозі. Я пояснив це Сьюзен, а вона веліла мені небезікати і лягати спати, поки вода не охолола, Інакше вона дасть мені пересвідчитися, чи та моя безгранина лікує зубний біль і надіється, що мені з того буде урок. Чого ти не поїдеш до зоного лікаря в Лобрич і не вирвеш цей хворий зуб?» Волтер знову здригнувся. «Вони всі хотіли, щоб я поїхав, а я не можу. Це буде так боляче?» «Боїшся маленького болю?» – зневажливо пирхнула Фейт. «То буде великий біль», – спалахнув Волтер. «А я не зношу болю». Тато сказав, що не наполягатиме, а просто зачекає, доки я сам вирішу поїхати. «Ну, трохи воно болітиме, а тоді все скінчиться», – умовляла Фейд. «А це в тебе стався вже п'ятий напад. Якби ти поїхав і вирвав зуба, більше не було б таких тяжких ночей, як нині. Мені одного разу рвали зуб. На мить було боляче. Я навіть закричала. А потім усе. Тільки кров потекла. Кров-то найгірше. Це так неприємно», – скрикнув Водер. Минулого літа, коли Джем поранив ногу, я ледь не зомлів. С'юзан казала, що я зблід сильніше, ніж Джем, та я не міг дивитися, як йому боляче. Фейт, це жахливо, що хтось завжди мучиться. Нестерпно бачити страждання інших. Я хочу втекти від них. Далеко далеко, доки нічого не буде ні видно, ні чути. Нащо зіймати галас через те, що комусь болить, мовила Фейт, стріпнувши кучерями. Звісно, той, хто пораниться, завжди кричить, і все замащене кров'ю. І мені теж неприємно бачити, як люди мучаться. Але я не хочу тікати. Я хочу закасати рукави і допомогти їм. Твій тато незрідка мусить завдавати людям болю, щоб вилікувати їх. А що вони робили б, якби він утік світ за очі? Я не сказав, що втік би. Мені лише хочеться втекти. Це інше. Я теж хочу помагати людям». Але найбільше хочу, щоб у світі не було нічого бридкого і жахливого, а тільки радість і краса. Нема чого думати про те, що неможливо, утяла Фейд. Зрештою, бути живим дуже добре. Якби ти вмер, тоді не болів би зуб, а ти все одно ж хотів би жити, правда? Ох, Ден Різ іде. Мабуть, рибалив у затоці. Терпіти не можу, Ден наріза, мовив Волтер. Я теж, як і решта дівчат – «Я пройду попри нього так, ніби його не існує. Дивися!» І Фейт пихато, скинувши під борідя, повз із погортою, яка боляче вразила тене. Він озирнувся її у слід і закричав дедалі зневажливіше. «Свинюшниця! Свинюшниця! Свинюшниця!» Фейт ішла, удаючи бусім не чує, проте востає її тремтіли від люті. Вона знала, що не дорівняється до денна в уміння вигадувати бридкі прізвиська. Шкода, що з неї йде не Джем Блайд, а Волтер. Якби Ден Різ назвав її свинюшницею в присутності Джема, той полатав би йому боки. Але Волтер. Фейт і на думку не спадало чекати від нього захисту чи дорікати йому тим, що він її не боронить. Адже Волтер ніколи не бився з іншими хлопцями, так само, як Чарлі Клоуз з північної вулиці. Фейтс не вважала Чарлі за боягуство, та Волтер на диво не викликав у неї призерства. Для неї він був, мов, істота з іншого світу, де панують зовсім інші звичаї. Дівчинка не сподівалася, що Волтер відлобцює замурзаного, веснянковатого Дана Різа, як не сподівалася цього і від зоріноокого Янгола. Та їй було жаль, що поряд немає дуже Джема чи Джері, і душу їй троюдала образа. Волтер уже не був блідий, щоки його спалахнули багряним рум'янцем, а очі затуманилися соромом і гнівом. Він знав, що мусить помститися за фейт. Джем рішучо став напрю і змусив Бедена забрати все сказане назад. Річі Ворен вивергнув Бенадена цілий потік ущипливих слів. Але Волтер не міг, просто не міг обзиватися. Він знав, що в цьому поєдинку на нього чекатиме неминуча поразка – він не міг ані придумати, ані промовити мерзенних, брутальних висловів, які так легко злітали з вуз до наріза. Та й кулачна помста була Волтера не до снаги. Сама думка про бійку видавалася йому гидкою. Бійка, болюча, груба і, що найгірше, неприємна. Волтер не розумів, чому Джем завжди радий зіткнутися з кимось. Та в цьому й хлопець шкодував, що не може стятися з денним різом. Йому було соромно, що Фейт Мередіт образила в його присутності, а він навіть не спробував провчити кривдника. Вона, мабуть, не вважає його за це. Відколи Ден назвав її свинюшницею, Фейт не сказала ні слова. Отож він навіть зрадів, коли їхні шляхи розійшлися. Фейт і собі відчула полегшення, хоч і з іншої причини. Вона хотіла побути сама, бо ж раптом перелякалася, згадавши, куди і навіщо йде. Вогонь за вщух, надто опісля того, як Ден Ріс похитнув її впевненість. Фейт повинна була втілити задумане, проте зненацька їй забракло відваги. Вона йшла б попросити Нормана Дугласа вернутися до церкви, і тепер відчувала, що боїться його. Завдання, яке вдома видавалося легким, тут набуло зовсім інакших барв. Вона багато чула про Нормана Дугласа і знала, що його бояться навіть найстарші хлопці в школі. Подейкувала, що той лихослов, а як і він відважить її гидке прізвисько. Фейт не зносила образ. Вони пригнічували її волю сильніше, аніж фізичні удари. Але вона не спиниться. Фейт мередіть ніколи не спиняється. Вона не може здатися, щоб татові не довелося їхати із Глена. Довгою стежкою Фет дійшла до будинку, великого старомодного будинку, поза яким, немов солдати, вишукувалися осокори. На заднім ганку з газетою сидів сам Норман Дуглас. Поряд лежав його великий пес. Із кухні, де пані Вілсон, служниця Нормана Дугласа, готувала вечерю, долинав брязкіт кастрюль. Сильний, зумисний і лютий, бо ж Норман Дупіро посварився з пані Вілсон. Відтак обоє перебували в кепському гуморі. Тому, коли Фейт вступила на ганок і Норман відклав газету, мала прохачка зустрілася поглядом із навісним роздратованим чоловіком. Як на свій копил, Норман Дуглас був доволі вродливий. Довга руда-борода струмувала по його широких грудях. І пишна кучма рудого волосся, геть не пострібленого літами, буяла на масивній голові. Його високе біле чоло ще не помережали зморшки, а сині очі палали вогнем бурхливої юності. Він міг бути дуже приязний, коли хотів цього, а коли ні, ставав достеменно жахний. Нещасна фейт, яка палко воліла знов навернути Нормана до церкви, застала його сердитим і набурмосеним. Він не знав її і глипнув на неї неласкаво. Норманові дугласу. Подобалися дівчата жваві, сміхотливі і гарячковиті. Фейт у цю мить була дуже бліда, а саме рум'янець мав украй важливе значення для її вроди. Без нього вона здавалася бляклою та плохою. Тепер же своїм вибачливим переляканим виглядом вона пробудила в душі господаря забіяку. «А ти що за одна? Чого прийшла?» – гримнув він славетним нагніваним басом. Уперше в житті Фейт не могла відповісти – вона і не уявляла, що Норман Дуглас виявиться такий. Натомість він розлютився ще дужче, помітивши, як її заціпало від жаху. «Що з тобою?» – знову пророкутав він. «Хочеш сказати щось, а боїшся?» «Ну, що таке?» «Кажи вже!» «Чи язика проковтнула?» Сердечна Фейт не могла проказати ні слова. Її не слухався голос. Вуста затремтіли. «На Бога, не люмсай!» – ревнув Норман. «Не зношу таких шмаркачок. Прийшла сказати щось, то кажи і грець із ним. Чи вона прожилепувата? Не дивися на мене так. Я людина. У мене немає хвоста. Що ти за одна? Що за одна, я тебе питаю?» Норманів голос відлунював, певно, аж на узбережжі. Грюкіт на кухні припинився. Пані Вілсон вирічила очі і нашарошила вуха. Норман уперся величезними засмаглими рочищами в коліна. І, нахилившись уперед, утупився пополотніле, перестрашене личко Фейд. Він височів над нею, наче злий велетень із казки. Здавалося, він, що Миті може проковтнути її. Я. Фейт, Медід, ледь чутно прилобуділа вона. Мередід, га? Із пасторських малих? О, я чув про вас, чув. Їздите селом на свинях і порушуйте день суботній. Спритний виводок. Ну, чого ти прийшла? Що тобі треба від старого безбожника? Я не прагну заступництва пасторів і сам не втручаюся в їхні справи. Чого ти хочеш, га? Федь хотіла опинитися за тисячу моль від Нормана Дугласа. Сяк так, вона зважилася просто і відверто промовити. Я прийшла просити вас ходити до церкви і жертвувати на платню. Норман витріщився на неї, а тоді знову вибухнув гнівом. «Зохвали, дівчисько! Хто тебе намовив, Шельмо? Хто?» «Ніхто», – відказала сердечна Фейн. «Брешеш! Не смій брехати! Хто тебе намовив? А вже ж не татусь! У нього заповзяття менше, ніж у дурної блохи. Та і не велить він тобі робити те, на що сам не зважиться. То хто ж? Одна з тих старих дівуль, га?» «Ні». «Я прийшла сама». За дурня мене маєш», – ревнув Норман. «Ні, я гадала, що ви джентльмен, просто сказала Фейт, не бажаючи надати саркастичного звучання своєму тону. Норман аж підскочив. «Не потикайся до чужої справи, замовкни, щоб я ні слова більше не чув. Якби ти не була така дрібна, я показав би тобі, як носа пхати. Коли мені треба буде лікаря чи пан отця, я їх покличу». «А доти і знати їх не бажаю. Вшивайся звідси, шмарогузко!» Фейт ушилася. Мов невидюща, прошкандибала вона сходами, стежиною до хвіртки і на вулицю. Утім, на півдорозі до села заціпаніння її минуло, а переляк поступився місцем пекучій люті. Здолавши бічну стежку, Фейт Мередіт упала в незнаний до шал. Дошкульні слова Нормана Дугласа розпалили нещівний вогонь у її душі. Піти додому? Е-ні!» Вона повернеться до того старого людожера і скаже йому все, що думає про нього. «Він іще пошкодує!» «Шмарогузька!» «Дзузьке!» Дівчина розвернулася і не схитним кроком рушила назад. Ганок стояв порожній, кухонні двері зачинені. Фейт ударилася на кухню, не постукавши. Норман Дуглас щойно сів ввечеряти, але досі не випустив газети з рук. Фейт кинулася до нього, вихопила газету, жбурнула на підлогу і наступила на неї. Потім розпашіла, відважно метнула йому в обличчя погляд, що вергав блискавки. У цю мить вона була такою прекрасною юною фурією, що Норман Дуглас ледь опізнав її. «Чого тобі знову?» – гарикнув він раче з ніж сердито. Вона сміливо дивилася в його люті очі, погляд яких не всяк міг витримати. «Я прийшла сказати вам усе, що думаю про вас», – мовила Фейд з вінким чистим голосом. «Я вас не боюся. Ви грубий, несправедливий старий тиран». Сьюзен каже, що ви потрапите до пекла. «І мені жаль було вас, але більше не буде. Ваша дружина десять років не мала нового капелюшка. Хіба то дивно, що вона померла?» Віднині я корчитиму вам гримаси щоразу, коли зустріну, і щоразу ви знатимете, що діється у вас за спиною. Я бачила книжку в татий бібліотеці там намальований диявол. І нині я піду і напишу під ним ваше ім'я Ви старий Упер, і я сподіваюся, що вас обсядуть пранці. Фейт не знала а ні хто такий упер, ніщо таке пранці. Вона чула ці слова від Сьюзен – і з тону її зрозуміла, що йдеться про щось гітке. Норман вже добре віддав, що означає принаймні друга з її образ. Не зронивши ні слова, він вислухав тираду фейт. А коли вона вмовкла, задихана і тупнула ногою, знанаська розреготався. «Бач, а в тебе є запал!» – гримнув він, лючно ляснувши себе по колінах. «Така ти мені подобаєшся! Ну, сідай, ну. сідай!» Не сяду, відрубала Фейд. Очі її паленіли нев'яженим вогнем. Вона подумала, що Норман кипкує з неї, барена глум. Ліпше він знову пустився кричати. Холодне презирство завдавало їй тяжчої кривди. Я не сяду у вашому домі, я йду звідси геть. Але я рада, що прийшла і сказала, як я ненавичу вас. Я теж радий, страшенно радий. регутнув Норман. Ти мені подобаєшся. Ти дивовижна. Ти не зрівняна, які рум'яні щоки, яке завзяття, і я назвав її шморогузкою. Ні, це ж до сте мене розбійниця, сідай мала, якби ти одразу так напалася на мене, то ти напишеш моє ім'я під портретом диявола, га? Але ж він чорний мала, чорний, а я рудий. Так не годиться, ні, так не годиться. І ти хочеш, щоб мене обсіли пранці. Заглянься, мала. Хворів я на це замолоду. Не нацелай на мене знов такого в року. Сідай, ну, сідай. І ще раз, друже мій, налий за молоді літа. Ні, дякую, гуртовито сказала Фейд. Випиймо, випиймо разом. Я перепрошую, мала, чуєш? Я перепрошую. Виставив себе дорним і пошкодував уже. Куди пряміше сказати? Вибач мені і забудь. Поти снімо руки, мала, поти снімо рука. Вона не хоче, ні, не хоче. Але вона мусить. Слухай намала, якщо потиснеш мені руку і переломиш хліба зі мною, я жертвуватиму на пасторську платню стільки ж, як і раніше, та й до церкви ходитиму щомісяця, кожної першої неділі. А стара Кіті Девіс припне язика, обіцяю. І з усієї родини тільки я і можу це влаштувати. То що, домовилися ми з тобою мала? Здавалося, що вони таки домовилися. Не встигнувши отяматися, Фейт виявила, що сидить за одним столом з людожером і тисне йому руку. Гнів її вщух, бо ж Фейт не вміла сердитися довго. Проте хвилювання ще мерехтіло вогнем у її очах і поленіло на виду рум'янці. Норман Дуглас дивився на неї зі щирим захватом. «Гей, Вілсон, ви найкраще варення!» – звелів він. «І не дміться, жінку, не дміться. Хай ми посварилися, що з того? Гроза очищує повітря, і все після неї оживає. Але ніякої вам ні мрячки, ні жмички, жінку. Цього я не зношу. Гнівайтеся, та не смійте рюмсити. Ось тобі, мала, тут бараболя з м'ясом. Поїжну спершу це». «Вілсон його чудернацько називає, але для мене це натоптиво. Усяке химерне їдло я називаю натоптивом, а гидке піло – хлюповкою». Чай Вілсон – то справжня хлюповка. Мабуть, вона заварює його із лопухів. Не пийте тих чорних помиїв. Ось тобі молоко. Повториною, як тебе звуть? Фейт. Тільки не Фейт, тільки не Фейт. Паскудне ім'я. А іншого немає? Ні, пане Дуглас. Ох, не люблю я цього імені. Геть нудне. А мені ще й нагадує про мою тітку Джині. Вона назвала трьох своїх дочок Фейт, Хоуп і Черіті. Федь ні в що не вірила. хоп, нічого не сподівалася. Все їй було не те. А Чаріті? Ох і зажерлива виросла. Тебе треба кликати червоною трояндою. Ти схожа на неї, коли розлютишся. Я називатиму тебе червоною трояндою. То що, підманула ти мене, мала. Змусила вернутися до церкви. Я вернуся. Але раз на місяць, мала. Пам'ятай, раз на місяць. А може, ну його мала... Колись я жертвував пастору сотню на рік, якщо пообіцяю дві, ти дозволиш мені не ходити до церкви, га? Ні, пане Дуглас, лукаво усміхнулася фейт, я хочу, щоб ви і до церкви ходили. Ну, угода є угода. Дванадцять разів на рік, може, я і витримаю. Ох, і галасо буде в церкві, коли я знову туди прийду. То старас раз Юзенбейкер каже, що я потраплю до пекла? А ти, як гадаєш, мала, так воно буде чи ні? «Надійся, що ні, пане Дуглас», – промебрала з Фейт. «Чому надієшся, га? Скажи, чому ти надієшся? Поясни, ну мені, мала, поясни!» «Бо це, мабуть, дуже неприємне місце, пане Дуглас». «Неприємне? То ще який у кого смак? Янгола набридла мені швидше. Уяви, ну, із Німбом, га?» Фейт уявила, і раптом щиро і весело засміялася – Норман схвально дивився на неї. «Куметно, га? Ох, як ти мені подобаєшся! А щодо церкви? Скажи не мені, твій татусь уміє проповідувати?» «Він чудовий проповідник», – мовила вірна Фейд. «Невже? Але я перевірю. Я пошукаю в нього вад. Хай добирає слів у моїй присутності. Я впіймаю його. Зажену його в пастку. Я знайду вади в його промові. Коли вже я ходитиму до церкви...» то розважатимуся добряче. А він читає казання про пекло? Ні. Мабуть, ні. Шкода. Я люблю такі проповіді. Скажи йому, як хочеш, щоб я не нудився, раз на півроку нехай читає казання про пекло. І що гучніше там шкварчатиме сірка, то краще. Я люблю, коли в церкві пошить. А яка втіха буде старим дівуля? Вони глядітимуть на безбожного Нормана Дугласа і сичатимуть подумки – «Ось тобі, гріховоднику, ось що на тебе чекає!» «Я доплачуватиму по 10 доларів за кожну таку проповідь, знай собі, умовляй, татося!» «А от і Вілсон варення несе. Подобається, га?» «Це тобі на натоптаву. Скуштуй!» Фейт чемно проковтнула велику ложку варення, що тицьнув її Норман. «На щастя, воно виявилося смачне!» Найкраще сливове варення у світі, проголосив Норман із грюкотом, ставлячи перед нею велику розетку. Я радий, що тобі смакує. Візьмеш собі два слоїчки. Бачмала, я не жаднюга, та і не був ним ніколи. Тут мене диявол не зажене в глухий кут. А що Естер не мала собі нових капелюхів, то я втім не винен. Сама на них ощадила, а гроші віддавала на тих жовтопиких китайців. Я в житті не давав ані цента на місії, і не дам. Гляди, не знайджуй мене цим, мала. Пастору сотню на рік і ще місяця раз до церкви. Та я не псуватиму добрих поган, щоб із них постали кепські християни. Бач, мала, вони вже не згодяться ні до раю, ні до пекла. нікуди ж не стануть. Геть зіпсовані. Вілсон, та всміхніться ж ви, га? Лихий його зна, як то ви, жінки, умієте сердитися». Я ні разу в житті так не киснув. Зі мною хіба стук-грюк, а тоді... Пф, гроза минула. І знову сонце. І я погідний хоч до рани прикладай». Після вечері Норман заявив, що відвезе фейт додому. І навантажив бричку яблуками, капустою, картоплею, гарбузами, та ще й додав кілька слойків із варенням. «А ось де котик із клуні. Хочеш, і його тобі подарую. Тільки скажи». Ні, дякую, рішуче відказала Фейт. Я не люблю котів. І в мене є півень. Ох, що вона каже? Півня ж не можна пригорнути, як кошеня. Та йде таке чувано, щоб кого-то тримати в хаті. Візьми на кота. Я хочу віддати його в добрі руки. Ні, у тітки Марта теж є кіт. Він може вбити Зайду. Хоч не хоч, Норман мусив визнати за неї слушність. Він запріг у бричку жеребця-дволітка і весело домчав Фейт аж до самого пасторського будинку. Поклав гостинці на кухоні мганку і, в'якнувши, прогорчав. Раз на місяць, мала. Не більше, ніж раз на місяць. Фейт пішла спати, відчуваючи, як їй забило дух. І паморичиться, наче вона щойно вибралася з влатенської верви. Вона була щаслива. Можна вже не боятися, що їм доведеться покинути глен. І цвинтар, і долину Райдух. Утім, засинаючи, вона терзалася жахливим спогадом про те, як Ден Різ обізвав її свинюшницею. Певно, дібравши влучне прізвисько, він кликатиме її так за першої ліпшої нагоди. Ростіл 17. Подвійна звитяга. Норман Дуглас з'явився в церкві першої листопадової неділі, наробивши там сподіваного галасу пан Мередіт неуважно потис йому руку на ганку і замрієно поцікавився здоров'ям пані Дуглас. «Кепсько було 10 років тому, коли я щойно поховав її, але тепер, надіюся, полегшало, пророкотав Норман на жах і превелику втіху всіх, окрім пана Мередіта, який сумлінно обмірковував назву останнього розділу нинішнього казання. Тож нема гадки ні про те, що відповів йому Норман, ані про те, що він сам запитав у нього». Після церкви Норман перехопив фейт біля хвіртки. Дотримав слово червоно-трояндо, бачиш? Дотримав слово. Тепер вільний до першої грудневої неділі. Добре було казання, мала. Дуже добре. Татусь у тебе розумак, хоч лиця і не скажеш. Та він те, що суперечив сам собі. Перекажи, що він сам собі суперечив. І скажи, що в грудні я хочу послухати про сірку і вогонь. Немає як краще провести рік, мала, з вогником». А Новий рік почати з милої, духмяної бесіди про небеса, хоча то буде не так цікаво, мала, і наполовину не так цікаво. Але я хотів би знати, що твій татусь думає про небеса. Думати він уміє, а то величезна рідкість. Такого зустріти, що вміє думати. Але він таке суперечив собі, хе-хе. Запитай його якось, мала, коли він прокинеться, чи може Господь створити таку велику брилу, що і сам її підняти не подужає». «Не забудь, мала! Хочу почути, що він скаже. Я цим питанням багатьох пасторів загнав уже на слизьке». Отож, Фейт рада була втекти від нього додому. Ден ріс, що стояв у хлопчачому гурті неподалік, глипнув на неї і вже відкрив був рота, щоб гукнути в спину свинюшниця, проте не наважився вимовити це слово на церковнім подвір'ї. Зовсім інакше Ден почувався в школі. Тому, зустрівши Фейт на обідній перерві в ялиновім гайку, він укотре загиготів. «Свинюшниця! Свинюшниця! свинюшниця півнючка. Зненацька Волтер Блайт підвівся з маховитою подушкою за зграйкою молоденьких ялин, де він сидів із книжкою, блідий, проте з рішучим вогнем в очах. «Замокне, де не ріс!» – вигукнув він. «Здоров, пану Волтере!» – отяв анітроки трохи не день і спритно видравшись на паркан, почав голомливо виспівувати. Боя, боя, боя, гус!» «На базарі вкрав гарбуз!» «Ти інцидент!» – призировав мову Волтер, і іще сильніше збліднувши. Він мав томанне уявлення про те, що означає слово «інцидент». Утім, Ден геть його не знав і вирішив, що то якась дошкульна образа. «Боя-боя-боя гус!» – крикнув він знову. «А твоя мата пише брехні!» «А фейт свинюшниця!» «Свинюшниця! Свинюшниця!» «І півнючка! Півнючка! Півнючка!» «Боя-боя-боя-гус!» Аж раптом Ден умовк. Волтер підскочив до нього і одним метким ударом збив на землю. Федь привітала його безславне падіння вибухом Реготу і оплесками. Ден підвівся, поборяковіли від люті, І знову видирся на паркан. Та в цю мить пролинав дзвоник. А Ден знав, що спіткає тих, хто запізниться на урок до пана Гезарда. «Ми будемо битися!» – заввив він. «Боя, боя, боя, гус!» «Коли схочеш!» – відповів Волтер. «О, ні, Волтер, ні!» – запротестувала Фейт. «Не бойся з ним!» «Мені байдуже, що він каже!» «І я не зважатиму на таких дурнів, як він!» «Він образив тебе і мою маму!» Незворушно правив своєї Волтер. «Нині після школи, Дене!» «Я можу йти додому!» Батько волів на городі картоплю збирати!» – буркнув Ден. «Краще завтра!» «Гаразд!» «Завтра після школи, отут», – згодився Волтер. «І я натовчу твою пищену мармизу», – пообіцяв Ден. Волтер здригнувся. Не від страху перед погрозою, але від огиди. Це прозвучало так бридко і вульгарно. Проте до класу він увійшов із гордо піднятою головою. За ним дріботіла спанталичена фейт. Їй було неприємно, що Волтер битиметься з тим малим ужакою. Проте, о, він був чудовий». І він битиметься за неї, Фейт мередіт, і покарає її кривдника. Він неодмінно переможе, такі очі прикликають звитягу. Утім, до вечора певність Фейт у її заступникові похипнулася. На після обідніх уроках Волтер сидів принишклий і смутний. Якби ж то був джем, відхнула Фейт, сидячи з уною на могильній плиті язикія полока. Він справжній боєць і вмить переміг бедена а Волтер зовсім не вміє битися. «Я так боюся, що він постраждає!» – зітхнула і Уна, котра не любила бійок і не могла збагнути затаєного тріумфу, що вчувався їй у поведінці Фейт. «Не постраждає!» – знітилася Фейт. «На зріст він такий самий високий, як Ден!» «Але Ден старший!» – відказала Уна. «Майже не цілий рік!» Коли на те Ден рідко б'ється з іншими хлопцями, заперечила Фейт, я думаю, він і сам боягуз він не чекав, що Волтер погодиться битися. Інакше не обзивався б у його присутності, о Уно. Якби ти бачила, як Волтер дивився на нього, я вся затремтіла. Але то був приємний трепет. Він був схожий на гала ада з цієї поеми, що тато читав нам у суботу. Я не хочу, щоб вони билися. Треба завадити цьому, сказала Уна. «Ні, тепер вони вже мусять», – вигукнула Фейд. «Це справа честі, Уно. Не смій нікому розповідати, бо я більше нічого тобі не звірю». «Не розповім», – погодилася Уно. «Але дивитися бійку не буду. Одразу піду додому». «Як собі хочеш. Я муситиму лишитися». «Інакше то буде підло, адже Волтер битиметься за мене». «Я пов'яжу йому на рукав свою стрічку. Так слід ушанувати свого лицаря». Добре, що пані Блайт подарувала мені на день народження блакитну стрічку для кіс. Я носила її тільки двічі, тож вона майже нова. Але, ох, як би мені хотілося, щоб Волтер справді переміг. Якщо День відлобцює його, це буде так, так пронизливо. Сумніва Фейт значно посилила себе, якби вона бачила свого захисника в цю мить. Коли Волтер прийшов додому зі школи, праведний гнів у його душі майже цілком заступили нове гризке відчуття. Завтра він мусить побитися з Деном Різом. Але він не хоче. Йому неприємно і думати про таке. І все ж він невідступно міркував пробійку. Хлопець ані на мить не міг відігнати тривожних думок. Чи буде йому боляче? Він страшенно боявся болю. Невже йому судилося зазнати поразки і ганьби? За вечірнім столом Волтер геть не міг їсти. Сюзан напекла цілий таріль його улюбленого печива у формі мавп. Та він ледь подужав проковтнути одне. Джем зів чотири. Волтер не розумів, як він може їсти. Як узагалі хтось може їсти. Як можуть його рідні весело розмовляти, мовби нічого і не сталося. Мама сиділа на чолі стола, зарум'яніла і усміхнена. Вона не знала, що наступного дня Її син мусить битися Чи була б вона така весела, як би знала Тоскно міркував Волтер Джем класнув Сьюзен Своїм новим фотоапаратом Знімок обійшов увесь стіл І Сьюзен страшенно обурилася Я не красуня, пані Блайдорогенька І знаю це Та й завжди знала Журливо сказала вона Але в те, що я така страхолюдина Як на цій фотографії Я не повірю ніколи Ніколи. Джем та Ен засміялися. Волтер не міг цього чути. Він підхопився за столу і кинувся до своєї кімнати. Щось не умів цього хлопця, пані благойдорогенька, мовила Сюзен. Він геть нічого не їв. Може, знову складає вірш? Проте Горопашний Волтер був дуже далекий від зоряних сфер поезії. Він сів зі перша лікті на підвіконня, при відчиненні вікні, і втомлено поклав голову на руки. «Волтери, ходімо до гавані!» – закричав Джем, вдираючись у кімнату. «Хлопці нині палитимуть сухотрав'я на дюнах. Тато дозволяє нам піти. Ходімо!» Іншим разом Волтер був би щасливий. Він обожнював дивитися, як горить сухотрав'я на дюнах, та нині категорично відмовився йти. І марні були всі за охочення і умовляння. Розчарований джем, що не хотів самотою долати неблизький вечірній шлях до гавані, подався до свого музею на горищі і утупився в книжку. Невдовзі розчарування його минуло, а він поринув у захопливі пригоди героїв старого роману, уявляючи себе славетним генералом, який на полі великого бою веде своє військо до перемоги. Волтер сидів при вікні аж до пізньої ночі. Ді прийшла і запитала, що з ним, але хлопець не міг говорити про це навіть із нею. Йому здавалося, що розмова зробить бійку частиною дійсності, від якої він палко бажав утекти. Навіть думати про це було нестерпно. За вікном на кленах шароділо висхле зів'яле листя. У бездоннім сріблястім небі згасло рожеве і полум'яне сяйво. А над долиною Райдух – Зійшов статечний кругобокий місяць. Обрій за дальніми пагорбами взявся багряними відблисками вогню. То був один із тихих ясних вечорів, коли всі, навіть найдальші звуки, чути дуже виразно. Поза ставком дявкутіла лисиця, до Гленської станції, пихкаючи, надходив поїзд. У кленовім гаю навіжено кричала блакитна сойка. З пасторського морішку долинав сміх. «Як можуть люди сміятися? Як можуть існувати сойки, поїзди і лисиці? Так, наче завтра нічого не має відбутися!» «Я хочу, щоб усе було вже позаду», – простогнав Волтер. Уночі він майже не спав, і зранку ледь міг їсти кашу. «Ох, Сьюзен дає надто щедрі порції!» Пан гезард відзначив, що того дня на уроках він був байдужий і неуважний. Фейт Мередіт і собі витала думками далеко від класу. Ден Ріс потайки малював на своїй грифельній дошці дівчат зі свинячими та півнячими головами і підносив гору, щоб усі бачили. Звістка про майбутню бійку розійшлася по школі. Тому, коли після уроків Ден і Волтер прийшли в ялинник, більшість дівчат і хлопців були вже там. Уна пішла додому. Та Фейт лишилася і пов'язала блакитну стрічку Волтерові на рукав. Волтер зрадів, побачивши, що в юрбі учнів немає ні Джема, ні Ді, ані Нен. Чомусь ніхто з них нічого не чув? Отож вони і собі пішли додому разом із Уною. Волтер відважно поглянув у Вічі Денові – Останню мить страх його здимів, але думати про бійку досі було гидко. Усі присутні бачили, що веснянкувате обличчя Денна пополотніло сильніше, ніж Волтерове. Один зі старших хлопців дав сигнал до початку бійки, і Ден ударив Волтера в лице. Волтер поточився. Удар пронизав його чутливе тіло, та вже за мить він не відчував болю. Щось незвідане огорнуло його, наче хвилею. Обличчя його спалахнуло, очі сейнули вогнем. Учні Гленської школи не уявляли, що цей тютя може бути таким. Він кинувся на Дена і щепився з ним, як молодий дикий кіт. Гленські хлопці не мали чітких правил для бійок. Кожен діяв на власний розсуд, приймаючи удари і завдаючи їх у відповідь. Волтер бився з навісною люттю і відчуттям задоволенням від поєдинку, проти яких Ден не міг устояти. Усе скінчилося дуже швидко. Волтер не тямив себе, доки червона пелена розвілася сперед його очей. І він збагнув, що стоїть коліньми на поваленім Дені, а з носа в того, о, який жах, юшить кров. «То що тобі, досить?» Процюдив Волтер крізь стиснуті зуби, і Ден понуро визнав, що так. «Моя мати не пише брехні?» «Ні». «Фейт Мередін не свинюшниця?» «Ні». «І не півнючка?» «Ні». «Я не боягуз? «Ні». «А ти, брехун?» – хотів був запитати Волтер, але йому завадив жаль, і він не став принижувати Дена ще більше. До того ж, вигляд крові був жахливий. «То йде собі!» – презирливо кинув він. Хлопці, що сиділи рядком на паркані, заплескали в долоні. Проте дівчата плакали. Їм було страшно. Вони і раніше споглядали школярські бійки. Та жоден із учнів не був схожий на Волтера під час сутички з Деном Різом. Волтер вселяв у них жах. Вони боялися, що він об'є Дена. І тепер історично схлипували. Усі, крім Фейт, що стояла пряма, напружена, розчервонілими щоками. Волтер не хотів чути ніяких похвал. Він перескочив паркан і кинувся схилом пагорба вниз, у долину райдух. Він не відчував переможної радості. У душі його було хіба спокійне усвідомлення виконаного обов'язку і відомщеної честі. Та ще його трохи нудило на згадку про закривалений ніс та Різа. То було так бридко, а Волтер не зносив нічого бридкого – до того ж він спагнув, ще й сам потовчений. Губа була роздерта і підпухла, око боліло. У долині Райдог Волтер зустрів пана Мередіта, який вертався додому з пообідньої гостини в сестер Вест. Пан отець серйозно глянув на нього. Волтере, ти, певне, бився? Так, пане Мередіт, мов хлопець, очікуючи догани. Чому? Ден Ріс сказав, що моя мати пише брехні і назвав фейт свинюшницею. Просто відповів Волтер. «О, тоді ти гідно вчинив, Волтере!» «Пане Мередіт, ви думаєте, що битися – це правильно?» – поцікавився Волтер. «Не завжди. І не часто. Але іноді це потрібно», – мовив Джон Мередіт. «Наприклад, коли ображають жінок, як у твоєму випадку. моє гасло, Волтере, не бойся, доки не певен, що мусиш!» А тоді віддай бійці всі сили. Попри різноманітні відзнаки на твоєму обличчі та одязі, я здогадуюся, що ти переміг. Так, я змусив його забрати всі свої слова назад. Добре, дуже добре. Волтер, я й не знав, що ти такий боєць. Я ще ніколи досі не бився і не хотів битися до останньої миті, мовив Волтер, бажаючи зняти з душі тягар. Та потім, коли бійка вже почалася. Мені це сподобалося. Очах привлепного Джона блиснув молодечий вогник. А спершу ти трохи боявся? Я дуже боявся, відповів чесний Волтер. Але, пане Мердіт, більше я не боятимуся. Це гірше, аніж те, чого боїшся. Завтра я попрошу тата відвести мене в лобрич, щоб вирвати хворий зуб. Теж правильно. Сильніш терзає болю страх, ніж біль. Знаєш, Волтере, хто написав ці слова? Шекспір. Не було у світі людського переживання чи почуття, про яке не знав би цей дивовижний чоловік. «Удома скажеш матері, що я пишаюся тобою». Волтер не сказав їй цього та розповів про все інше. І вона поспівчувала йому і зраділа, що він вступився за фейт. І змастила цілющою мазю всі його рани і натерла розпечені скроні одеколонам. «Невже всі мами такі хороші, як ви?» – мовив Волтер, пригортаючись до неї. «Ви варті того, щоб захищати вас!» У вітальні Ен застала Сьюзен та пану Корнелію, які залюбки вислухали всю історію. Особливо вдоволена була Сьюзен. «Я рада, що він так славно побився, пані блайдорогенька. дорогенька. Можливо, тепер він викине з голови свою поетичну бредню. А того, гаспида, де наріза, я завжди не зносила. Пані Еліот». Чом ви не сядете біля каміна? Ці листопадові вечори страшенно вугкі. Дякую, Сюзен, мені не холодно. Я була ще в пасторському домі, і там добряче зігрілася, хоч і мусила піти на кухню, бо ж вогню більше ніде не було. Ох, яка то кухня. Достеменне руйновище, повірте мені. Пана Мардіте не було вдома. Не знаю, куди він пішов, але так собі думаю щодо панянок Вест. Ен, Рибонько, цієї осені він часто буває в них, і вже подейкою, що він опадає за розмарі. Він мав би дуже малу жінку, якби побрався з розмарі, мовила Ен, підкидаючи хмизу у вогонь. Вона одна з найчарівніших дівчат, яких я зустрічала, і поза всяким сумнівом належить до племені тих, хто знає Йосипа. Так, але вона англіканка, засумнівалася пана Корнелія. А вже ж ліпше так, ніж якби вона була методисткою. Та я гадаю, пан Мередіт міг би знайти собі добру жінку і у своїй власній парафії. Але хто зна, може у нього і немає ніяких намірів. Щойно місяць тому я зустріла його та й кажу, «Пане Мередіт, вам слід одружитися знову». А він глянув на мене так, наче я бовкнула щось непристойне. «Пані Еліот, моя дружина в могилі», – відповів отим своїм тихим святницьким тоном. «Певна річ», – сказала я, – Інакше я не радила б вам узяти собі іншу жінку. А він подивився на мене з іще більшим жахом. Не знаю я, чи справді він опадає за розмірі. Варто лише неженатому пастору двічі зайти в дім незаміжньої жінки, як у плітках їх уже й починають женити. Я думаю, коли маю право сказати таке, що пан Мередіт надто сором'язливий для залицянь, урочисто промовила Сьюзен. О, ні. «Він не сором'язливий, повірте мені», – відказала пана Корнелія. Замріяний так, але не сором'язливий. Та попри всю свою замрію і неуважність про себе, як типовий чоловік, він дуже високої думки. Тож, коли раптом прокинеться, духу йому не забракне покликати жінку під вінець». «Ні, біда в тім, що він обманює себе, вважаючи, ніби серце його поховане разом із пані Мередіт». А воно ж б'ється у нього в грудях, як і у всякого іншого. Можливо, він захопився Вест, а можливо, і ні. Вона вправна господиня і мила дівчина, і стане доброю матір'ю тим чотирьом занетбаним бідолашкам. До того ж, визнала пана Корнелія, поступаючись, моя рідна бабця теж була англіканкою.